يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ترى امامو دع حديثا كراا حديثا حديث في Oba baza učenja unamaz. To je še isti hadis. Kaja autor, an Jabir radijallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala limu'adh, falawla sallayta bi sabbih isma rabbika al-a'la, wa shamsi wa dhuhaha, wa layni iza yagša, fa innahu yusalli wa al-kabiru, wa dha'iifu, wa dha'l-hajah. O Jabir radijallahu ta'ala anhu, seplenu sida ibn, Poslanik s.a.v. rekao mu'adzu ibru djebelu da si im klanjao sa sebi hisme rabike l-eala i da si im klanjao sa o šemsi od duhaaha i da si klanjao sa o lejli iza javša jer iza tebe ima starih ljudi i ima slabašnih i ima ljudi sa potrebama. Što se tiče đabira o njemu smo govorili o njegovoj biografiji u poglavju dženabeta. U ovom hadisu nije spomenuto o kom se namazu radi, ali je došlo u dva sahiha da je Muaz ibn Džebel klanjao iza poslanika sallam, jaciju, pa je otišao svome narodu i klanjao im ponovo jaciju sa surom El-Bekar. Muaz ibn Džebel je jedan od časnijih sahaba koji je naučio Kur'an u vrijeme poslanika jaciju. Sa Ubejom i Kjabom, mislimo od Ansarija, jeli isto tako Zajdi i Sadbit i drugi. Primio je Islam sa osamnest godina. I pristo je sa poslanikom, s.a.v. u svim bitkama na Bedru, pa nadalje i nakon Tebuka poslao ga je u Jemen. Rekao mu je, izišao je sa njim, radijallahu te'ala anhu, a on na jahalici. A poslanik s.a.v. hoda. Vodi jahalicu, pa kaže, o muad, možda me, kaže, nećeš vidjeti nakon ovoga dana. Šele ga u Jemen, da poučava ljude vjeri i kaže mu, možda kada se vratiš, da me ne sretneš. Možda ćeš, kaže, proći pored moje džamije i pored moga kabora. Pa je zaplakao muad, i brođebel, radijallahu ta'ala anhu, zato što je, jeli, tomu je bila naznaka da neće se, da neće više sresti poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i zaista kada se je vratio u Kada se je u Medinu, vratio se u vrijeme hilafeta i bubekra. Znači vratio se, a poslanik s.a.v. Ve već je bio preselio. Bio je najučeniji čovjek u i u haramu, u propisima. Znači u propisima on je bio ovaj izvor znanja. I zato kada je došlo vrijeme da iziđe u džihad, pitao je omera kaže Omer, nikuda u Medini sjediti. I fetve izdavati. I ne može... Kaže, niko doći na tvoje mjesto. I ovo je dokaz da kalifa ili namjesnik ima pravo da zabrani učenom čovjeku da izlazi iz tog mjesta ako je za njim potreba velika. Ako nema neko da bude na njegovom mjestu i da obavlja misiju i zadaću koju obavlja, dozvoljeno je znači da mu se zabrani izlazak. man se radi o džihadu i tammano htio da postane ili da bude šehid na Allahovom putu, to sve znači ne vrijedi i mora ostati i izdavati iz davet No međutim na kraju ipak Ali je radijallahu ta'ala mu reagovao reagovao i rekao: "Khalid, zašto mu braniš ono što želi pagaje pustio, pa je išao u džihad." Stavio ga je poslanik sallallahu alejhi i za sebe na jahalicu. To je velika odlika. I rekao mu je: "O Muaz, inni la uhibbuka." Kaže mu: "Az, ja te stavno volim." A koga voli poslanik sallallahu alejhi voli ga i uzvišeni Allah, je l' tako? A koga voli uzvišeni Allah? To je znači, to je kranji uh, uh, ili, ili kulminacija želja jednog čovjeka. Ti možeš voljeti Allaha i to je veliki stepen, ali je veći od toga stepen da te zavoli uzvišeni Allah. Jer nije svako ko voli Allaha, ne voli njega uzvišeni Allah. Koliko ima ljudi, vole Allaha i dok se spomene Allah, plaču a bit će stranici džahennema. I neće možda iz njega nikada izaći. To ne znači i znači da, da nužno Allah voli osobu koja voli Allaha. No međutim, ako Allah zavoli čovjeka, to je velika stvar. Kaže a, e, Muslimel Haulani uš, ušao sam u džami u Damasku i vidio sam kaže jednog dječ, mladića ili čovjeka u, u srednjim godinama kaže sjedi a njegovi zubi blistaju i ljudi se kaže okupili oko njega i govore i šta god da kažu vraćaju se njemu da potvrdi ili da negira. Pa je Muadribnu džebel bio znači, od najučenijih ashaba Čak se kaže u predaji Šehr Ibn Haušev kaže Kada bi Ashabio nečemu pričali I kada bi neko nešto rekao Pogledali bi Muaza Šta će on kazati, jel u redu? Šta će, hoće on to odobriti Ili će Znači prešutati Ili će imati nešto da doda Ili da popravi i slično I slično tome Kao što su za imama Buhariju Šehovi Buharini koji su kao Suleman Ibn Hrbi drugi Kada bi pričali koji kojko hadis da spomene Jahe ibn Ma'in i drugi okrenu se prema Buhari i pogledaju u njega šta će Buharija kazati vidjeli taj hadis tako ili ima tu nešto da se izmijeni? tako su radili sa Muazom i Jubelom de Allah i zato je došao kod imama Ibn Asakir ima hadis seća se u njegovoj povijesti kad je šejh Albani u Sahihul Džamia daje ili vjerodostojan ili dobar a najvjerovatnije da je rekao da je vjerodostojan da je rekao poslanik fassem da će Muaz ibn Jubel biti na, na, na sudnjem danu ispred uleme, koliko se može kamen baciti. Vođa po glavaru na sudnjem danu, mu azibnu džebel, ide ispred njih za koliko se može kamen jedan baciti naprijed kao odlika njemu, znači sva ulema je iza njega, ali on je, on je prvi znači naprijed. Što je velika odlika za ovog časnoga sahaba. Bio je bogobojazan čovjek, puno je, znači, provodio i badetu i puno je, znači, bio je bogat uzdišan, Allah mu je dao i metak pa ga je dijelio na Allahovom putu, dok ga nije podijelio svega A bio je mladić, on je sa 18 godina primio islam i umro je relativno mlad, sa 30 ovaj, nešto godina je umro i dijelio je metak i kada je podijelio uzvišenje Allah ga iskušao sa siromaštvom. Pa, ga, pa moj omer jedne pilke je poslao 400 dirhema, poslao mu je omer 400 dinara da ih podijeli, pošla, poslao je njemu da se pomogne. Pa kada mu je donio sluga od Omera 400 dinara, to je veliki metak bio, kaže ovo je poslao vladara pravvjerni tebi da se pomogneš. Pa je pohvalio vladara pravvjerni i zahvalio mu se i o njemu lijepo govorio pa je pozvao svoga slugu. Dođi vamo kaže, nosi ovome pet, ovome sedam, ovome ovo pa je sve podijelio, ništa sebi ostavio nije. Pa Omer je radi Allahom znao šta će biti, pa kaže slugi idi i pazi kaže šta će uraditi. Vratio se sluga Omeru, kaže, Allah, vladaru pravvjerni, on je, kaže, to sve podijelio. A Omer već pripremio drugih 400, kaže, uzmi ovih 400 i nosi. I recimo, Omer ti ovo šalje tebi. Pa je došao sa drugih 400, kaže, ovo je Omer tebi poslao. Pa je uzeo podije, pa je rekao, Allah nagradio vladara pravvjerni, Allah mu se smije. Opet o njemu spomenuo lijepo i pohvalio ga i opet pozvao sluvu, dođi vamo, kaže. I sve podijelio, Dok nije na kraju toga žena njegova iskuće Pa kaže Allahov robe, mi smo najsiromašniji. Pa je rekao, pa dobro kaže ovo što je ostalo tebi. A ostalo je samo dva dirheme. Ostalo je samo dva dirheme, znači iz toliko para. Pa je nakon toga ostavio to sebi radi Allahu Teala Anu. Kaže Jahja ibn Said, imao je dvije žene. Kada bi bio dan kod jedne, ne bi kod ove druge pio vodenika. Ne bih ne išao da im čašu vode. Niti bi se abdestio kod nje u kući. A, niti bi se abdestio kod nje šta? U kući. Od velike pravde. Znači koji je pravdu htio da uspostavi među šta? Među ženama. Kao što je kao što je činio Ebudarda, kako bideži Mamedu Labi, u samom Kuna, kaže se da je brojao poljubice među ženama. Jednu poljubi tri puta i zapamti. I kad dođe drugoj, isto je poljubi tri puta. Pa je znači bio pravedan, maksimalno pravedan. I čak kada su pre, zajednički sumrle su oba dve u istom danu od, od e, bila epidemija i presele oba dvije, pa je bacio kocku koja će prva u Kabor. Jer subhanallah. Brat, kocku znači jer tada šta imaju isto pravo jedna i druga. Oba dvije se zajedno, pa je bacio kocku koja će prva ići u Kabor. Preselio je u Šamu, kod uleme u Jordanu, današnje je jeli u 18. hijrijske godine imao je po jednom rivajit 38 a po drugom 33 godine radi Allahu ta'ala anhu wardaahu Mu'adh ibn Jabal klanjao ibaciju sa poslanikom sallallahu alayhi wasallam i bio je brižan da uvijek klanja iza Allaha i orvjesnik alejsallatu wa wasallam pa bi se vratio svom narodu budući da je bio hafiz Kur'ana klanjao bi im šta ibaciju i odma otpočeo sa najdužom surom je Pa je jedan od mladića klanjao iza i tomu je ovaj, teško palo. Bio je zemljoradnik, znači puno je radio i dok je počeo Moaz da uči, on vidio, znači, kuda to vodi, a nije tio, razilaženje je sa imamom i završio namaz. Kada je to spomenuto, Moaz rekao je, kaže, on je munafil. On je šta? Munafil. Zašto je Moaz rekao da on munafil? Je li imao pravodom to kaže? ni Mamo ovi koji se odma kažu jeste. Dobro, vidite. Zašto mu je rekao? Hajdemo, da li imao pravo i nije ostavimo to postavio? Zašto mu je rekao? Zato što je ovaj čovjek ostavio namaz u džematu. A znate prede da je Abdullah ibn Mesoud kaže u naše vreme poslanika nije namaz u džematu ostavio nego čovjek malumun nifak, čovjek koji bio poznat kao munafik. Pa dok je ostavio šta namaz u džematu rekao mu je zbog toga da je šta? Munafik. Znači rekao mu je da je munafik. Iako nije muaz ovdje ciljao ni fak koji izvedi čovjeka iz vjere nego da je to vidlice mjer Je ja da to vidim? Lijcem Pa je ovaj čovjek otišao odmah, ovaj mladić otišao kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i požalio se. I požalio se, znači, Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je ukolio žestoko muaza i rekao, kaže, efetanun enteja muaz, jesi li ti, kaže, taj koji ispitivaš ljude, iskušavaš i na kušnju istavljaš, što im kaže, nisi klanjao? Sad, tako lijepo, sa sebi hisme rabike leala, Pošem se Duhaha u jednoj predaji sa Muslima kaže ikra bismirabbikellezi khala. Dani idu Shakut Bukhari nego samo kod Muslima. Znači sve su sure otprilike nekako jeli po pola stranice ili tu negdje. Znači da im se skrati zašto ih zašto ih iskušavaš. I ovme je dokaz da ljudi kada se raziđu da trebaju da se obrate učenima da im presude. Da je učeni taj koji treba da presudi I da donese znači hukmi propisi da se kaže ko je u pravu, a ko nije u pravu. A danas se dešavaju da ljudi godinama da se svađaju, da ne govore, da šalju jednim drugima utjerivače dugova, prijete na ove ili one načine, a, pro, a problem se može riješiti na jednostavan način i kazati se ko je u pravu, ko je u krivu i da se postupi po Allahom zakonu. No, međutim, kada čovjekom savladaj njegove strasti i ne želi da mu sudi Allah i poslanik, onda će mu suditi šejtan. Ne može biti drugačije. I onda će tako biti, Sporović znači se vući godinama i nikada svećina krajinu ne riješit kako treba jer uzdišenje Allah ne da bereketa u problemima koji se rješavaju na način a, kojim nije zadule stvoritelj te bareke o teale. I ome hadis je dokaz, govorio sada o prede i Muaz ibn Jabala i mladića koji je prekinuo namaz iako to nije direktno ovdje spomenuto el-Sanama, ali je to bio povod zbog čega je poslanik sallallahu alejhi rekao što im nisi klanjao, sa tim tim surama, ali za tebe ima, kaže, starih ljudi, ima ljudi koji su slabijići, ima ljudi sa potrebama. U ome hadisu je dokaz da je čovjeku dozvoljeno da prekine iza imama namaz, ako ima opravdan razlog. I da ne mora taj namaz šta? Nismo mislili da prekine, nego da šta? Da sam završi. Da sam završi. Imam stao, ti imaš, znači, let avionom, je li tako? Imaš let, platio kartu. I avion treba da ide, i imam stao, i dok je počeo, ti vidiš, počeo uči suru en nisa. I znaš njegovo učenje. A ima i mama koji znači uče jako dugo. Ja sam bio iz jednog i mama smo klanjali, kad smo bili kao studenti. Znači, kod njega je ikindija najmanje je bila 20 minuta. Znači, nikako, ispod 20 minuta nikako nije prošla ikindija. A kad staneš na jaciju, ovaj, uzmi dobar onaj da. Jer ne znaš kada ćeš završiti. To je neispravno. To je znači neispravno. I kada smo mu govorili, to kaže ko ne može da klanja stojeći, neka sjedne. Subhanala poslanik je bio najbogobojazniji ashabi, niko nije bio bogobojazniji od njih. Pa, su, pa kaže uči im kratkim surama zbog čega ispitivaš ljude. No međutim, kada emocije znači dođu ispred širijatskog zdanja, tada nastaju tada nastaju belaji. Pa čovjek ako ima razlog, evo spomenuli smo kao odlazak aviona i svečno tome, ili ima bitan termin, na primjer, kod liječnika. A, napravio, čeka ga tri mjeseca i nakon toga ne može znači ovaj dobiti drugi istično, i slično... Znači, to ti prouzrokova će ti štetu veliku čovjeku je dozvoljeno da se, znači da nije ti raziložen gdje mama i da završi svoj namaz i da se pokupi da ode. To je ako postoji je li, validno, ako postoji validno opravdanje. A, spominjali smo ranije, ako se sjećate da je, da su se požalili a, poslaniku sa osam da je muaz sklanjao duže, duže na saba. I nema raziloženja među ove dvije predaje, jer to je, bio, to je bio, što, bio njegov adet da šta klanja Duže je dužine. U ome hadisu je dokaz da je lijepo učiti ove sure ili sure koje su znači iste dužine, da ih je lijepo učiti znači, na jaci, na mazu, bilo se radi o čovjeku a, imamu ili da se radi o čovjeku koji sam planja ili o čovjeku koji ne čuje učenje imama. Bio imam, bio samostalno da planja ili bio muktedija ali ne čuje učenje imama. Šta ovo znači? Ko će mi kazati? Ne čuje daleko od i mama. Šta će onda raditi? Uči se šta? Suru, imam učine jaci i pručio fatihu i on pručio fatihu i uči za i mama suru. Ne Ha? Uči suru. Jer ne čuje učenje i mama. On je tamo negdje iza, je redu? I čuje neko prenosite kbire. prenosi tekbire, je l'u redu? Prenese on ne čuje učenje i mama kazavši Fatihu može s tobom suru, ne smeta. Jer on ne čuje šta. Nema, slušaj mama, ja ne čujem ni mama. Jeli u redu? Pa to je izuzetak kada se iz imamama šta uči sura. U protivnom se uči samo Fatiha. U protivnom se uči šta? Fatiha. Opovjesaj iz mama i za imamama kod jednog goleme, kod jednog djela onaj je proučiti Fatihu. A niko nije rekao da je sura obavezna. Nego znači ovdje u ome slučaju može učiti i za imamama suru ako želi. Sura nije obavezna da učiš ti sam kada su namazu i kada se imam. Pa kao će biti onda obavezna ako klanjaš i za imam? Je u redu? Isto tako lijepo je da čovjek da čovjek uči sve što je došlo od poslanika, salallahu alaihi voseleme, bilo kraće ili duže. I na takav način znači da se čuva sunnet. Ili da je čuo nekoga da uči pa to odobrio. Sve je to lijepo znači da se uči. I zato kaže a Šehter Qayuddin u svome komentaru ovoga djela kaže Allah se smenovao lemi koja je govorila Emel bila hadis ولو مره تكون من اهله تكن من اهله kaže radi po jednom hadisu bar jedan put pa što je jako bitna stvar braćo ako ne možeš raditi uvijek po hadisu koji je sunnet tođajna stvar bar nemoj dozvoliti da ti u životu da jedan put ne upostopiš po tom hadisu kaže upostopi jedan put po tom hadisu bi što sledbenika tog hadisa A doćiš za sunet, gospodar moj, ja sam primjenio tvoj sunnet, jedan put u životu. Alhamduljom. Bar jedan put. I zato je Mahmed jedine prilike pozvao Hadžama, da mu radi hijjamu i dao mu pare. Pa mu kaže sluga, a zašto ste to uradio, nisi bolestan? Kaže, ovo je Hadis po kome nisam radio. Jer je poslanic, ali sam je pozvao Hadžama i platio mu to što je uradio hijjamu. Iako nije bio bolestan. Ali kaže, to je Hadis po kome ja nisam postupio I želim da radim po njemu tako kada dođem na sudnji dan da... Čovjek klanja na jedan način vitr. Stalno klanjaš vitr tri rekijata. Tri rekijata. No, međutim, klanja nekad pet, klanja je nekad sedam. Spoji kako je činio, došao od poslanika, svala se nam je li da je činio po pitanju vitra. Tri zajednički. Ili jedan rekijat i je slično tome. Sve što se navodi znači da se bar po jedan put učini. Imam El Fakih i kaže... A, on se suprostavio ovome shvatanju. Pa kaže, ovo bi značilo ako kažemo. Da se uči ono što je poslanik svalim učio? Da trebamo ponekad na akšemu učit suru el-Araf. Jel u redu? Da mora učit na suru el-Araf. Jer je došlo gore dosta so nepredaj da je poslanik svalim učio na akšemu šta? Suru el-Araf. A kaže, ljudi rade suprotno tome. Pa je onda, Ibnul Muleqin kaže, aštai, aštai, aštai kada a šta je zapreka da se prouči suru el-Araf na akšemu? Kaže, do mene je došlo da je teqiju din. To učio. I ja sam, kaže, to jedan put proučio. Na Akšemu, kaže, ja sam jedan put stao i proučio šta suru? E pa to da se ponekad učini ili jedan put, bar u životu, neće smetiti, no međutim, to bude stalna praksa. Ne, to je neispravno. To je neispravno. Klanjava sam za čovjekom Akšemu koji je klanjao na Akšemu više od džuza učio. Na Akšemu učio više od jednog džuza. Znači, preko saht vremena smo klanjali Akšemu. To je, to može proći Ako želiš primijeniti sunnet i ima za tebe ljudi koji znaš da mogu, ha, podnijeti to da klanja, neći smetati, no međutim dođeš u džamiju prvi put. Nikoga ne znaš u toj džamiji, prvi se put tu našao i stao si umihrab i klanjaš akšan sa jednim džusem. To znači da upitaš čovjeka koji nije primirisao mir i stika, Šta misli o tome, kazaće, će, od takvog imama. To je bez sumnje neispravno kaže uči sa sebe ismi rabbik ela ala wa shamsi wuduha ha wa leili da yaksha one nisu neku jednu dovi sura a sebi ne ove sure sve nego izaberi sebi neku od njih pa je uči na jednom rekatu a drugu uči na, na drugom rekatu i ovo što se tiče znači uh, doline učenja je li na na, na, na, na mazu, to se je veže za samog imamama i veže se za muktedije isto tako veže za muqtadi isto tako pa ako vidi Uh, imam od muktedija da su sve mladići da vole da da da na svim se duže i tako dalje nema smjetnje da znači oduži svoje učenje u protivnom će skratiti a ponekad može namjeriti da uči duže pa desi se nešto kao što su poslanih sasan kao što je čuo plač djeteta pa bi šta pa bi skratio pa bi skratio učenje u svakom slučaju osnova je da namazi u džamatu budu kraći da ne budu Ne mora, znači, da kažemo kraći da su to dva ajeta. Nismo to kazali. Ali kraći znači toliko da ne opterećuju šta? Ljude. Pa na sabahu kada se uči jedna stranica na prvom rekiatu, na drugom rekiatu, pola stranice lijepo. I, znači, sabah treba da bude uglavnom, jeli, duži od drugih namaza. A ovi namazi, da se skrati na njima, to je bolje i to je preće narošta ako čovjek zna, jeli ljude koji kanjuju iza njega da ne mogu podijeniti, znači, duže učenje. Ovdje neka o lama kaže da je ovo učenje bilo različito zato što da je došlo da pojasni da je Fatiha obavezna, a nakon fatihe šta se uči, bilo duže ili kraće, da je to šta? Ispravno i da je to dovoljno. Da je to ispravno i da je dovoljno. I ovdje je došlo da čovjek skrati ako osjetiš, znači i ti sam kada klanjaš, klanjaš jaciju, umoran. Nije od sunneta da sam sebe mučiš, da sam da izgovaraš i da pogrešno izgovaraš i da, da zaspješ u namazu slično tome. Cilj je od namaza da budeš prisutan u namazu. A bit ćeš prisutan ako se umora, ako ga šta? Skratiš. Već na početku namaza kad znaš da ćeš uskoli odmah ti je tako lakše da klanjaš. No, međutim, kada bi neko rekao hajde naučio si u zadnji ne znam, 5, 6, 10 dana, naučio si 2, 3 stranice, prouči sada i na prvom rekiatu, te 3 stranice na drugom rekiatu. Odmah ti mrak pa ne nauč Nije čovjek mašina. Nije čovjek je mašina ako ako ako su ashabi bili potrebni da im se skrati pa nekad namaz ovaj šta je onda sa generacijama koje dolaze nakon toga. Poslanik sasvim kaže kada se neko od vas uspavao na mazu neka, neka se odmori, neka se znači neka skrati, neka se nakon toga šta? Odmori ili zato da je Zejna vezala kanapu džamije, tako. Sjednem kraja na drugi, pa držala se za njega, kaže odvežite ga, neka od vas neko klanja Dok može, a kada se umori, kaže neka se odmara. Pa nije došao, znači ovaj šerijat, a, da, da opterećuje čovjeka u bilo kom pogledu. Tako, je li baditi, mogu čovjek samo dosaditi. U ome Hadiso isto dokaz da treba pojasniti čovjeku, odnosno osobi koja učina grešku, šta je na stvari. Obrazložiti zbog čega, ne samo ga ukoriti. Ukoriti je najlakše, ukoriti zna svako. No međutim, pojasniti zašto te korim. Korim te zato što si klanjao dugo, a iza tebe ima ljudi koji su slabašni, ima ljudi koji su stari, ima ljudi koji imaju potrebe. I nisi to smio raditi iz tih razloga. Pa onda kada čovjek zna razlog zbog čega je napravio greškovi prestup, jeli, drugi put jeli, sigurno neće to učiniti, za razliku toga kada mu kažeš samo ovaj, da, da ga samo ukoriš bez pojašnjenja, tada biva znači... Ovaj, Uh, ima krnjavost, znači u tom spričavanju zla, ako tako možemo ili nazvati. I ome hadiso je dokaz isto kako je šerijat, Allaho te barak tala, milostiv prema ljudima, kada su u pitanju ibadeti. Pa šta mislite onda kada su u pitanju dunjalučke stvari? U ibadetima šerijat je došao sa tolko olakšica, pa šta je onda slučaj sa dunjalučkim stvarima? Kada je Osman ibn Abiy La'as a kado poslanik kaže Allahov poslanice stavi mene kao i mama mome narodu pa kaže ti s njim imam kaže i klanja im namaz najslabijeg imaš i za sebe 30 mladića ko od brda odvaljeni ali ima među njima mujo a mujo ne može više od 10 minuta nikako na namaz biti klanja im namaz kako mujo može izdržati isto i to je to je ta recimo primjer spajanja namaza kada je velika kiša jel u redu Kada je neobično jaka kiša, to je dozorilo kod jednog dijela u Leme i to potvrđuje Hadis ibn Abbas. Ili se, vremenske ne, su nepoglede, velike i tako dalje. Došli smo mi u džamiju, autima, lijepo nam, ulazimo u garažu, nikakve ne ostavimo, nikakve ovaj poteškoće. Međutim, imaju dva čovjeka koji dolaze pješce i pješače, 300 ili 600 metara do džamije i velika kiša, i njima je poteškoća. Možda mi ne bismo imali poteškoću razloga šta da... Spajamo. Ili ćemo ostati između Akšama i Jacije u džami i predavanje. I dočekat ćemo tu šta? Jacije, nećemo spajati. Zašto spajamo kad i onako ostajemo u Jacije? No, međutim, došla, došla je mujo i došla je sulja sa njim i oni kisnu. Oni su iz daleka došli on neće biti na predavanju, on se vraća i kućeva svojima. Zbog njih dvojice šta? I mi, i mi spajamo sa njim. A da smo sami mi ostali ovdje i čekamo jaci i kažemo nećemo. Čekamo jaci i zbog čega spajamo. Ali imaju dvojice ljudi koji imaju potrebu da se spoji i zbog njih nama je svima dozvodno što da spojimo? Namaz. I kažemo ti si, imam svome narodu, klanjaj im namaz najslabijeg i uzmi sebi mojezina koji ne uzima za svoj ezan na nadoknadu. I ome hadiso je dokaz da treba znači upozoriti na grešku i kazati znači a, ukazate na propust tako da se ljudi znači netiraju ovaj iz džamija. Odje došao kaže leula da im leula. Ovo da si dasi, im je poticaju u arapskom jeziku. Potica je ako dođe poslije njega glagol u prezentu. Koje je prezent vrijeme? Sadnašnje vrijeme. Ili ako dođe u budućem vremenu. Onda je poticaj Ali ako dođe ispred njega prošlo vrijeme, dođe perfekt, onda je pogrda. Da si, da si tako i tako, znači nisi. Ha. Uradio se suprotno prečem i boljem. Pa ako dođe posle, prije, ako dođe posle njega, znači le ulazehebt, da si išao tu i tu, ha. to je znači već pogrda. Ali ako dođe da si, kada bi otišao, onda je poticaja, nije šta. Pogrda, jer je to nakon U prvom slučaju je nakon učinjenog dijela, a drugom slučaju priječega prije čega učinjenog dijela. Premoš čovjeka koriti učinjenog dijela. Nego tu podstičeš. A ako dođe, postoje učinjenog, onda tu ga, uh, tu ga znači koriš. Imamo nakon toga 18. poglavlje Babu Trki Al-Djahal. Bi Bismillahirrahmanirrahim. Poglavlje ostavljanja uh, učenja Bismillahirrahmanirrahim na glas. Kaže autor, a ne nesi bi malike radijallahu anhu, ane nebije sallallahu sallamu wa iba beklinu wa omara, radijallahu anuhuma kanu jeftatihuna salate bilhamdilillahi rabbil alemin ili bi elhamdilillahi rabbil alemin U Danesa ibn Malika se prenosi da su poslanik ebu Bekri i Omar počinjali svoj namaz sa elhamdilillahi rabbil alemin a u predaj kod muslima se kaže da Enes rekao sa lejtu ma ebi Bekri i Omaro u Osmane felem minhum yakrau bi bismillahirrahmanirrahim kaže je klanjava sam sa ebu Bekrom i Omarom i Osmanom i nisam čuo nikoga od njih da uči بسم الله الرحمن الرحيم ايكون مسلم اترك اا برداه السنه او ديو يمس كاجه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر واثمن فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه ولا في اخرها كاجي كلняوسم اذا послаنكا صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر وعمر واثمانا بسو починяли намаз سا الحمد لله رب العالمين Nisu spominjali Bismillahirrahmanirrahim na početku učenja niti na kraju. Ovo je, znači, hadis o učenju a, Bismile tihim glasom, znači u namazu. Kada imam uči na glas. Kada uči u sebi jasno je, nema razilaženja među lemom, ali kada uči na glas, da li se uči a, ili ne, ne uči, tu je razilaženje. O Enesivnu maliku smo govorili u pogledu isti tabeta, A, I govorili smo isto tako o učenju a, i učenju Fatihja u namazu i to je bilo u a, drugom poglavlju, poglavlju, to je Hadisajše u drugom poglavlju, a, svojstva poslanikovog namaza. Ha. I to je bilo otprilike prošle godine u ovo vrijeme, prošle godine negdje u februaru smo tamo govorili, ja vidim da svi sjećate toga i da ste zapamtili što smo pričali pa to nećemo ponavljati. Znači vezano je za šta? Za učenje? Bismile, u namazu, da se uči na ili se uči u sebi. No, međutim, autor je ovdje spomenuo ovaj hadis, budući da je to prethodilo, o tome smo govorili, nećemo ništa posebno ovdje, jeli, spominjati. Ovdje samo da spomenemo treći rivajet. Prvi rivajet, kaže ovdje, prvi rivajet, kaže uklanjao se poslanika, sa osam jebog Beklejomara i, i počinjali su svoje učenje sa Elhamdulillahi Rabbilalemin. U drugoj se kaže, nisam čuo nikoga od njih da uči Bismillahirrahmanirrahim. Poslušajte treći riv Već je Vahid kaže, klaняў sam i zaposlanika sa sam Ebu Bekra i Omara i Osmana, pa su učili alhamdulillahi rabbil alamin, počinjali su tako namaz, nisu spominjali bismillahi rahim na početku niti na kraju učenja. Jeste razumeli Vahid? A poglavlje smo ovdje kazali, mi smo naslovili poglavlje, a poglavlje mora biti vezano, hadis mora biti vezan za poglavlje, u protivnom nije se nije se uklopilo. Poglavlje kaže ostavljanje glasnog izgovaranja bismillahi rrahmani rahim u namazu. Da li ovaj treći rivayet odgovara po Zašto? Zato Bog, Bog? Bog, postavlja Bog postavlja a Dobro. A znači odgovara, je a, a ima neko da kaže da je odgovara i da nam pojasni zašto? Što nego govara po spodrešnjem? Hajdem riječi. Pazite ovo. Ovdje se kaže u trećem rivajetu, kaže nije, nije učio ni na početku ni na kraju. Šta? Da nije Aha. A ovdje se kaže u naslovu šta? Ostavljanje glasnog učenja. Znači ima kakvo? Tiho. Tiho. A ovdje se kaže nisu nikako učili na početku i na kraju. Pa ovaj rivajet ne odgovara ome poglavlju. Jer u ovoj poglavlju se negira šta? Potpuno učenje. A ovdje se negira učenje kako. Na glas. Jel', jel jasa razlika? E, s te strane nije ovaj hadis, ovo ovdje, ovaj ovdje, ovaj rivajet, ovaj treći ovdje, muslimov rivajet, on nije, nije za ovo poglavlje. On je dokazi mamu maliku. I ma mali kaže nema nikako fatihe. Kod njega nema, o, prostite, nema nikako bismile. Kod njega nema, to je njemu dokaz. Nema nikako bismile ovaj, kada je u pitanju je li, učenje fatihe u namazu. U svakom slučaju ovdje ovaj, a, mi smo govorili, ovim rivajetom su dokazivali učenjaci da, koji kažu da fatiha nije, da bismila nije od fatihe. I tome smo govorili, mi smo tome govorili da nije. To tome smo pričali, znači, u pretvornostom pogledu hadisu Ajše, jel, to je drugi hadis u pogledu svojstva poslovnikovog salasremena manza. I to je drugi hadis o kome smo pričali, jel, u dva dijela. I ovim hadisom dokazuju učenjaci koji kažu da se fatiha iza imama uči tihim glasu. Da se fatiha uči iza imama tihim glasom, jer kaže ovdje Enes, počinjali su. Alhamdulillah, Rabbilalemin, kaže, nisam čuo nikoga da izgovara šta? Da nisu nikako izgovarali, imali smisla da Enes Ibn Malik kaže, nisam čuo da izgovaraju. Ha, da nisu nikako učili, imali smisla da Enes Ibn Malik kaže, nisam ih čuo da izgovaraju. Pa nema potreb, ne, nije što nije čuo, nego da nisu izgovaraju. Može li Enes Ibn Malik da kaže, nisam čuo nikoga da uči prije a, fatihe, na primjer, suru, a, ne znam, bošem si oduhaha što će to govoriti on oni svakako to šta ne, ne. nego kada je rekao nisam čuo kao da kaže nisam čuo ali to što uče tihim glasom pa time hoće da nas znači kaže Imam Elbegaovi u svome delu šerhu sunne u trećem tomu kaže većina islamskih učenja da shaba i tabina smatraju da treba ostaviti učenje ovaj bismile a, bismile a, na glas a, iza imama jeli, kada uči a, kada uči jeli, treba u, da, da se bismila uči znači ovaj a, tihim glasom I kaže to je stav Ebu Bekra i Omara i Osmana i većine učenjaka poste to je odabrao Ibrahim Eneha i odabrao je to Maliki, Seuri, Ibn Mubarek i Ahmed i Ishak i učenjaci Hanefijske pravne škole. I kaže Alukaili nema učenju fatihe nema učenju fatihe na ni jednog nijednog vjerodostojnog nijednog vjerodostojnog hadisa. Imamo rivajete o kojima se spominje učenje bismile na glas no međutim oko ti rivaje razilaženje kada bismo i prihvatili ta ta razilaženja, onda je to poslanik učio da pouči, znači, ashave, a nikako to nije bila njegova prakisa, ali vidimo da nakon toga kole i Rašidini nemoguće je, znači, da je ne služi deset godina poslanika, i da uvijek bude uz njega, i sa Ebu Bekrom, i Omarom, i uvijek sa njima biva, nikada se na razdvaja, i nakon toga kaže, nikada nisam čuo da neko uči Jamar, pa bar jedan put, Enese, bar jedan put, kaže, nije jedan put, pa nisam čuo nikako da uče. Znači, to je ne, ne, ne, ovaj hadis je jak argument većini džumhur uleme, suproto šafijskim pravnicima. Šafijski pravnici kažu, uče se na glas. No, međutim, Allahu Alem da, da ovdje argumenti da idu u prilog džumhur, jel' islamske islamske uleme. Kaže šeho lestam imnu temije, prenosi, prenosimo od Tare Kutnija da je on rekao, nema ni jednog hadisa vjerodostojnog o učenju bismile na glas. A Tare Kutnija ti kaže, nema vjerodostojnog hadisa. Imam El Bejheki I njima slični. Nemoj se džaba patiti, tražiti. Slomit se i izgubit ćeš vremena ništa reći nam. Jer to su bile zaista, znači to su bila mora. I kada kaže, Ibn Hađar, kada kaže nema tog hadisa, zatvori knjige i nemoj se patiti. Nemoj ni komputore patiti, nemoj ni programe pokratiti. Ništa. ništa. Ništa ti korist neće. Jer ti svi komputori, programi što imaju i sve to što što se može zabrati, to je bilo njemu u malom prstu pod noktom. Tako da... To je znači bila velika olema, iako ne kažemo da oni nisu nepogrešivi, bože sačuvaj, no međutim zaista kada je upitao, znači hadis hadis nauka, ovi su bili znači ljudi posebni, znači stručnjaci po podare kutnija i on je napisao posebnu knjigu u Egiptu. I sve hadise koji spominju učenje bismile naglas ocenio je slabim i pojasnjenje male, mahane kada je to jedan od maliki isključinja ka uzeo, kada je uzeo tu knjigu prosto kaže vallahi nema ni jednog hadisa u učenju bismilešta odma se zakleo. Nakon, nakon dijela koga je prošto, kaže, nema o, nijednog hadisa u učenju bismile u namazu, na nema, znači tog hadisa jer je dostojnog. Nema toga. I u Lama je to bio njegov kao koji kada je uzeo Buhari u desnu ruku, on je to govorio, kada bi čovjek uzeo, pitali su ga, kada bi čovjek uzeo Buhari u desnu ruku, a muslima u lijevu i rekao, moja je žena razvedena ako ovdje ima daif hadisa, kaže, ona i dalje je njegova žena. Jer su, svi koji su Buhari, muslima jer je dostojeni. Allahum te alam, osadil lahum, ala nebina muhammedu, ala alihi oshabi i džmainni. Ovi smo završili, znači ovo poglavlje, znači ostavljanje učenja e, bismile iz, imama jali, u namazu na glas i nakon toga nam sledi poglavlje o sevi seđdi, poduži hadis a, a, Ebu Horere ili Zulje Dejna, o kome ćemo govoriti vjerojatno u, u dva puta, nećemo ga moći u jednom znači, a, jednoj predanju obraditi. Pa ovaj, ovaj hadiz služe znači, posebno pažnju jer su u njemu veliki propisi i pored toga u Lema je posebno znači, posvetila pažnju ome hadisu Bog njegovje